Ce dor tot bate-n ușa mea de lemn oscat, Mă azurzește de-a dreptul, Strică ceva parcă din lăuntrul meu, Căci eu, prevăzător, ușor de înțeles către afară, M-am capitonat, hotărât să nu mă deranjeze nimeni, Când am de gând să mor treptat. Ce dor fir să fie, Nu mă lasă nici să dorm și nici să mor, nu mă lasă nici noaptea din prim, Nici pe cea din urmă în liniște, Mă caută-ndrăznet și nerușinat, Noapte de noapte acasă. Ce dor cunosc, Te are vocea mai tare decât lacătul Pus pe toate drumurile în afară, Ce nu mai poartă dorul insistent Până la blestem, până la ură, Ce-și face vizitele repetate, Când eu mă pregătesc interior De drumul cel mai mare.